Rugăciunea a 43 -a, pentru deschiderea porților împărăției. Aleluia, slavă ți, Tată, celestei binești, rugăm deschidere porților împărăției tale, ca să intrăm la cina aceea de taină, fiului tău cel iubit, la marea liturghie a vieții veșnice, când se deschide marea carte a vieții și să aflăm că moartea în lumea aceasta este o înviere pentru lumea ta, că intrăm într-o viață nouă care este un Paște permanent. Când ne despărțim de oameni, lucruri, făpturi pentru care am lucrat, am suferit sau ne-am rugat, cu plăiecarea noastră din lume i-am îndurerat sau i-am bucurat. Aleluia, stavă ţie, Tatăl Celeste, iubim rugăm deschide-ne împărăției tale în Ierusalimul tău cel ceresc ca să intrăm așa cum pe asim fiul tău cel iubit în Ierusalimul cel lumesc a intrat, cu patimile lui, patimile noastre neînsemnate le-a arătat. Cu moartea sa, viața noastră ce veșnică ne-a dat, de două mii de ani cu fiecare dintre noi aceleași suferințe le-a răbdat. Cu el din morminte am înviat. Ieșirea noastră din această lume, decăzută, zdrobită, pervertită, dezbinată de păcat, el cu răbdare dumnezeiască a lucrat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celestei biniște, rugăm deschidine porțile de împărății tale. Odată cu auritele și pline de lumină, coperți ale cărții vieții, ca să intrăm în marea familie a fiilor împărății în viere și luminii, ca să ne mărturisim prin cântece de slavă și rugăciuni de mulțumire, iubirea noastră pentru înțeleaptă ta lucrare, lumină făcând din rugăciunea noastră pentru cei ce ne rugăm, rodul sfânt ție să-l ți închinăm, ca să încă pe calea luminii înaintăm. Și în urma noastră o cale deschisă pentru frații noștri lăsăm.